перші тренування у мистецтві шантажу і провокації. Якби весь свій досвід Валентин Полікарпович передав на оцих пропагандистських курсах, то його могли б слухати добу без перерви. А коли б він надумав надрукувати ці лекції, вийшов би том у 400 сторінок. «А ти, крота-молодчина, Майже заслуги». Мені вже говорили, ти відзначився ще під псковом у сутичках з червоними десантами. І тут в Курляндії вже маєш на своєму рахунку парашутистку. Шкода, що живої не дісталося нам. Усе це німці плюсують на твій баланс. Таких, як ти, вони цінувати вміють. І генерал власов теж. Так що ти у нас фігура показна. «Ти не такий, як деякі наші пропагандисти, здатні тільки язиками плескати. Але від тебе і тільки від тебе, я це наголошую, залежить твоє майбутнє. Ось саме зараз і є нагода показати себе на дірі. Ти ж певно знаєш, що парашутисти Рудої Бороди, здається, так вилучають командира більшовицького десанту, вчинили напад на фельдмаршала Шернера». Про це вже знають навіть у штаб-квартирі Гітлера. Невідомо, чи вони поранили фельдмаршала, чи він сам ударився об ручку дверей і пошкодив собі ребро. Але там, в Берліні, в канцелярії Гітлера вважають, що Шернер виявив героїзм у бою з багаточисленною бандою парашутистів і вистояв до кінця. Зрозумів? Якщо то були парашутисти «Рудої бороди», то їх не більше десятка. А я вас чому вчив? Рік тому на Україні приземлився десант шести чоловік, а в брошурі ми написали, що в десанті було 120 рецидивістів і нквд бо вже за шість місяців той десант розрісся і пустив з насипів колесами до гори до сотні німецьких ешелонів. Боже, і парашутистів у бороди було шість. А шелесту не робили на цілу роту. Та й фельдмаршалові для пропаганди краще, що їх у нападі брало участь більше. Зрозумів, колега? Добре. Зрозумів, Валентине Полікарповичу. Зараз готується ще одна акція проти парашутистів. Я тут натякнув декому, що ти міг би проникнути в групу, під виглядом військовополоненого, який утік з оборонних робіт. Зараз у лісах швендяють сотні приблуд. Простісінько можна, маючи при собі легенду, пришвартуватись до парашутистів. А тоді подав би звістку, або розклав групу зсередини. Там і сам зорієнтуєшся краще. Але неодмінно треба знищити десант розвідників. Мені туди... Валентини Полікарповичу дорога перекрита. Я зустрічався з цією групою ще під псковом. Полювали ми за нею. А радиста, я з нею особисто. Були разом у запасному полку. З оддаваним жалем, що не може виконати прохання Сахарова, промовив крото. О, не як? То підшукай когось. Цих колишніх полонених видимо-не видимо? Не видимо. Є й такі, що жили на хуторах, так і не понюхавши пороху війни. Ти використай цю обставину. Залякай такого підкинь шантажу, настрахай, що прийде Червона Армія, потрапить він одразу у Смерш, і поминай, як звали. Загуди в нєстоль отдалённе міста. Я читав на семінарах, як вестися в стосунках з противником. Проінструктуй, і ти дорогушу, кого вибереш. «Ну, як?» Маменько круто сидів з похиленою головою. Все перебирав у пам'яті людей, яких би можна було послати до родої бороди. «Теж дивина. Здається, є один на приміті. Часом хизується, що був офіцером Червоної армії. Використай це негайно. Якщо він був офіцером, то чому потрапив в полон?» а не застрелився як патріот, значить він зрадив Червоній армії. Одне слово, колего Кротов, благословляю тебе на це праведне діло».